Jag vet att det är några stycken som är det, är ganska många, som är på besök. Okej, okay. jättekul att se. Um, ja, välkomna. Jag är också på besök. Också på besök. Um, sen en annan fråga som skulle vara intressant för mig, att bara se um, av de som är här idag. Um, hur många kan säga att det här är min... Um, jag kom till herren och mitt liv med herren började... Um, i, på något sätt i samband med att du kom med i kyrkan eller att du blev kristen och sen, det här är din första församling det är, det är kanske inte så många men det är det några stycken som jag säger att det här är min första församling och jag kommer med i kyrkan ja, underbart att se underbart att se ja. då var det värt den där gitarren är ni med? absolut jag um, kan bara berätta en liten del av historien där, det ska inte berättas för så många detaljer, men ibland är det gott att höra um, rött, vad rötterna är och hur det har varit och så. Men um, Göteborg var en uh, i början var en samling av människor som hade fått Guds... Vision i sitt hjärta för en församling, jag vet Mattias och Therese var med i en annan församling här i stan och flera andra ledare var det också och eh, hade vision för att starta Göteborg Vinjard och när vi flyttade hit då var det som att vi var eh, en del av att samla de här olika personerna till en, en grupp arbetare, byggarbetare och då började vi först tror jag i Björn och Anns lägenhet, då hade vi några samlingar, var sitter Björn och Ann, nu har jag missat dem här, de, de är här någonstans ja. Där ja, och vi började med några samlingar i deras uh, hem på, uh, um, vad heter gatan nu, Linnégatan var det. Yes, och, uh, och sen när vi hade fått ett hem då flyttade vi över uh, samlingarna till våran källare och då var vi där um, med um, en husgrupp då under en, några månaders tid och, och husgruppen växte och växte och det är en väldigt ett kärt minne vi har av den här första tiden för att då kom Annette som visade skylten idag kom till herren jag minns den kvällen som vi bad tillsammans för dig. och Om jag minns rätt sa du någonting om hjärtat. Du sa någonting om ditt hjärta och hade ont i hjärtat eller något sånt. Och man behövde Jesus. Det var det som var problemet. Så det var så underbart tycker jag. Och sen delade vi upp oss i olika husgrupper och började gudstjänster. Våra första samlingar, allra första, skedde på hösten 95 i um, det som var ett kafé, ett kristet kafé nere på avenyn, hade vi ett par samlingar i alla fall. Och sen ganska snart flyttade vi över till Björngårdsvillan. Mycket, mycket intressant. Då var vi i två år och sen flyttade vi hit uh, efter två år tror jag. Och var här i Tabernaklet sedan dess. Så det är en intressant historia. Men det, det viktigaste för mig idag är att, um, att Jesus ger inspiration för din framtid. Det är det jag har i mitt hjärta. Jag har några tankar jag ska dela med mig av idag. Men det är det viktiga. Att Jesus ger inspiration och att han får tala. Och jag vill bara ta en, en liten stund och be här om Herrens tilltal till er. För jag tror jag har några ord som är från honom väldigt grundläggande. Väldigt stora sanningar. Men det hjälper inte att jag står här och snackar och bablar om inte Herren talar. Om han gör det, då blir det som frö. Då blir det som liv som faktiskt kommer att bära frukt. Och det är det vi vill. Herre jag tackar dig för din nåd när vi ser tillbaka. Vi ser tillbaka på um, våra personliga liv men också när vi ser tillbaka på um, församlingens liv. Tack Herre för din nåd. Det står i ditt ord att utan dig kan vi ingenting göra. Och vi erkänner det Herre att allt gott som har hänt i den här församlingen och i samband med den här församlingens liv har sitt ursprung i dig. Inte i människors begåvning eller personligheter eller våra ansträngningar. Men det har sitt ursprung i dig, Herre. Och vi tackar dig för det. Vi ger dig ära för det du har gjort. För de liv som har blivit påverkade positivt för ditt rike. För människor som har lärt känna dig under de här åren som den, just denna församling har funnits. Tack, Fader, för det. Så här jag ber idag att du ska tala Jesus, att du ska tala till våra hjärtan. Du ser precis varenda människa som sitter här. Och du vet vad vi behöver, du vet vad vi behöver utmanas. Jag ber att du talar till oss heliga ande, att du kommer genom ordet. Att du kommer med din osynliga ande och talar till oss. Att ditt ord blir liv i Jesu namn. Amen. Amen. Det är en tanke bakom det här med vindruvorna och vinträdet. Och det är att den första illustrationen vi ville börja med är att prata lite om det här med en växt. Och hur växterna i naturen, i skapelsen, påverkas av årstiderna. Det finns många olika årstider. Och, och vi vet att det, det vanliga cykeln är att, att ett frö sås i marken. Och fröet får vatten och näring. Och under våren, den tidigare delen av våren, ser man inte så mycket på ytan, men så kommer fröet upp. Den växer, eller inte fröet, men den växer. Rötterna går neråt djupt och en växt kommer upp i ljuset. Och sen under våren växer den och under sommaren blir det, eller senare våren, då är det en tid för blommor. Och då kommer blommorna och det är liksom första början till att frukten börjar formas. Blommorna är liksom det första stadiet. Sen under sommaren då blir det en tid av grönska och tillväxt och frukten mognar. Sen finns det en skördetid. Men sen finns det också vinter, höst, svåra tider där det blir kallt. Och där man upplever att livet på något sätt minskar. Men sen kommer våren igen. Och det är märkligt. Vi är inte så gamla. Vi är 50 år. Min fru är lite äldre. Jag ska inte säga hur Hon är sju månader äldre än mig. Så jag fyller inte riktigt 51 än. Men man har varit med tillräckligt länge för att se att livet har såna tider också. Mycket märkligt. Och en församling har såna tider. Och ni som känner mig vet att jag måste veta att ni är med, att ni inte sover. Så då får ni, om ni tycker att det stämmer, då får ni göra så här lite grann. Ja, okej. Okay. Tack Då vet jag att ni inte sover riktigt. Men om man gör så här jättemycket, då, då är det fel tecken. Det brukar Mattias göra när jag predikar. Men det, nej. men det finns olika tider. Skapelsens årstider. Och det talas om tider i Bibeln. Paulus talade till Timoteus och pratade om att predika ordet i tid och i otid. Som om det fanns tider då det var mer mottagligt eller mer effektivt eller fruktbärande och andra tider så där det inte verkade så. Så det här med tider är en förvirrande sak ibland. Men jag har upplevt att det finns tider. I församlingsliv upplever jag att det kan finnas korta cyklar i en församling. Två eller tre år eller kanske ibland ännu mindre om man upplever en riktig vår och blomstring och frukt och, och skörde tid och, och då kanske det kommer en tuff tid och det känns kallt eller mörkt. och, och Sen kanske ett par år senare upplever man en, en vår tid igen. Så det kan vara korta cyklar. Men i församlingstillväxt eller församlingsstudier säger man att en sån församling som Göteborg vinjord och som Stockholm vinjord de första tio åren är ofta en del av en stor cykel i församlingsliv. Och sen kommer det en tioårsperiod igen och sen en tioårsperiod igen. Och som värst om det blir som värst då blir det så att en första tio åren upplevs oftast som en dynamisk tid. Och det kan vara tillväxt och det finns inspiration och, och kreativitet och nya idéer. Och nästa tio års tid, tid kan vara en tid av mer status quo. Lite mer uppehållande liv. Förstår de menar? Att det går så här. Och sen kan det finnas om 20 år en tid då det blir en minskning, en stagnation. Och det, det, det ser jag är som värst. Men det behöver det inte vara. Det är jätteviktigt att en församling då får va, ta emot från här en förnyelse. Så att det inte bara blir en, en sån här cykel neråt Eller uppåt och sen plan ut och sen neråt. Och jag tror att det finns några nycklar till att har jag gjort något fel? Jag hade pizza igår. Det var nog det som det är det en gammal skämt som jag har kört i Göteborg förut så många skrattade inte. Um, men jag tror att det finns några nycklar. Jag har, jag har tre ord som jag upplever som är jätteviktiga. De är inte bara profetiska ord till församlingen, och det tror jag de är. Men de är också livsord, det är grundläggande ord som är så main and plain så, som det kan vara. Det första ordet är så här. Kom ihåg din första kärlek. Det sa Jesus till församlingen i uppenbarhetsboken som han utmanade till att komma ihåg sin första kärlek. Vad är den första kärleken? Är det en känsla? Är den första kärleken en, en känslomässig uh, relation eller upplevelse? Jag skulle vilja säga nej. Det handlar inte om en känsla. Den första kärlek helt enkelt är en hänvisning till det första budet. Det största budet som Jesus själv sa var att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ, hela din styrka och hela din förstånd. Eller hur? Hur ska ni ricka. Tack. Den största och första kärleken. Herren vill utmana dig här idag att komma ihåg din första kärlek. Och det betyder att din Gud, låt din gudsrelation fortsätta att få plats i ditt liv. Låt din Guds relation få plats. Men nu ska jag dela upp det i tre underrubriker här. Jag vet inte om någon som följer med. Jag, var bra. jag har inte underrubrikerna på powerpoint. Men jag tror att man kan se lite fader son och heligand i det här. Det första, din relation med fadern har att göra med barnaskapet och bön. Börnen. Bönens fokus, som du läser om bön i Nya Testamentet, när Jesus undervisar om bön, handlar det mycket om fadersrelationen. Se till att du kommer ihåg din första kärlek och att du har ett böneliv som fungerar. Att du faktiskt talar med Gud. Och jag vet att det här är ett problem för det, det kämpar jag själv med och jag är pastor. Så jag vet att andra kämpar med det. Hur är det med din relation med Gud? Nu tänker vi inte på församlingen som kollektiv gemenskap men dig som individ. Har du tagit någon tid den här veckan? Har du gått en promenad där du inte var upptagen med andra tankar och bara pratat med Gud? Har du stängt dörren till ditt sovrum och tagit en liten tid och sagt någonting till Herren och pratat med honom? Har du gjort det? Du ska inte be om handuppräckning, men det är en fråga från Herren. Kom ihåg din första kärlek. Din första kärlek är din relation med Gud. Låt den få plats i ditt liv. För jag lovar att en församlingsliv kommer aldrig att bli starkare eller upplevelsen tillsammans kommer aldrig bli bättre kollektivt eller hur jag säger det the not the right way to say it it's in direct you your your life together as a church the experience of god's presence collectively is in direct proportion to your experience of god's presence privately det är det jag försöker säga på svenska. Det går nästan inte. Gud vill att... Ditt, när vi kommer tillsammans... Det blir något slags tak... I vår upplevelse av Guds närvaro. Och vet ni vad taket är? Taket är summan... Av våra privata Guds relationer. Hänger ni med? Jag ska se på ett annat sätt. Att om vi söker Gud som individer... Om du... Jag lovar, jag lovar, jag lovar tre gånger. Att om du söker Gud... Under veckan. Och du möter honom och du upplever att han, han är nära dig. När du kommer till kyrkan och man börjar spela lovsånger som ära hans namn. Jag lovar att det är lättare att kliva in och ära Herren. Är ni med? Jag lovar när vi ber för folk i bänkarna eller vi ber för folk som kommer fram. Jag lovar att det är lättare att känna kontakt och uppleva tilltal från Herren för människor. När du har umgått med honom under veckan. Och det här är ett gammalt budskap och det finns någon som kanske säger just nu att jag har hört det här så många gånger. Men du behöver höra det igen. Glöm inte din första kärlek. Skapa plats i ditt liv för en privat gudsrelation. Om du vill att församlingen ska fortsätta att vara den växten Gud vill att den ska vara. Fadern. Den andra delen av vår första kärlek är det jag kallar för relation med sonen. och Det här är inte uppdelat på något ja, hackat sätt på något sätt. Men jag tänker på min relation med Jesus. Det ordet efterföljare är det som är starkast i, i Jesus relationen Vi kallar det till våra lärjungar. Att läsa Bibeln, att, att lyda honom, att låta vår karaktär utvecklas. Att Jesus jobbar på oss och utmanar oss. Vi är studenter, vi är elever i Jesu Kristi universitet. Ordet lärjunge är ganska bra att översätta som elever, en student, en lärling, någon som följer en mästare som man ska lära sig av. Skapa plats i ditt liv, se dig som en lärjunge. Och det här, jag har stor respekt, jag har jobbat som affärsman i tre år och det var väldigt nyttigt för mig. När vi lämnade Vineyard uh, Göteborg, då åkte vi till USA och då fick jag en uppgift som en uh, vd för ett företag, Vineyard Music i USA. Och det var en helt, inte helt ny värld, men det var en ganska ny uppgift för mig. Och jag fick lära känna ett annat sätt uh, att vara lärjunge. I vardagslivet, jag var inte pastor, vi hade ingen roll i kyrkan i Enaheim Vineyard- Ja, Jag spelade med i låsonsbandet någon gång, kanske varannan månad. Och, och sen var vi med och ledde en husgrupp andra året. Så började vi en husgrupp så. Men annars hade vi ingen pastorsroll. Och det var väldigt nyttigt att komma och sätta sig längst bak där på bänken där Sammy sitter. För det gjorde vi <går> de första månaderna. Och, och känna att man kände inte en kotte i den här kyrkan. Ingen kände mig. Och, och, och Ja, det var inte det jag ville säga, men det var väldigt nyttigt för oss. Men jag fick en uppskattning för vardagslivet i ett heltidsarbete där man kommer till sitt jobb och man sköter det till klockan fem och sen åker man hem. Jag fick en uppskattning för, för människors liv som, som inte är upptagen med kyrkan hela tiden. Men jag fick också smaka på frästelsen att Gud kan ligga där borta i hörnet lätt i våra liv. För det är inte lika lätt som passar du måste på något sätt vara igång och, och undervisa och, och vara delaktig som ledare. Men när man inte har det trycket, det är en frestelse att låta Guds relationen på något sätt knuffas bort i ett hörn. Och Gud kommer också till mig då. Kom ihåg din första kärlek, din första kallelse. Du ber inte för att du ska bara leda en församling, det är för att du tillhör mig. Vi är Guds barn och vi är Jesu Kristi lärjungar som måste följa honom. Och sen den här relationen med den heliga anden. Söker du den här relationen med Gud där du upplever att han använder dig med sina andliga gåvor? Profetiska uppenbarelser, kunskapens ord, be för folk som är sjuka. Söker du det? Har du ett sökande inom dig för det? Eller är det någonting som är lite, ja, det får andra hålla på men jag är inte så intresserad. Det står det i Bibeln, sök, vinna de andliga gåvorna. Det är en del av att låta den heliga ande få plats i ditt liv. Det spelar ingen roll om du är affärsman, om du är sjuksköterska, om du är i, i uh, utbildningssektorn, vad heter det, skolverksamhet. Uh, eller om du är i entertainment world eller media. Vad du jobbar med, det handlar inte om ditt jobb. Det handlar om ditt liv, din kallelse att vara en lärjunge, att vara ett Guds barn och att vara en samarbetspartner, en medarbetare till den heliga ande. Så, det första ordet som jag tror är till många här idag är att komma ihåg din första kärlek. Ge plats åt Gud i ditt liv. Det andra ordet jag tänker på är kom ihåg det andra kärleksbudet. Kom ihåg det andra kärleksbudet. I Markus 12:31 står det andra budet. Du ska älska din nästa som det själv. Jesus, hans sista kväll på jorden. Och det, det här hittar vi i Johannes Evangelium 15 och 16. Hade han en bön en och lite snack med sina lärjungar. Ja, 13-16 tror jag det var. Och han i de sista kapitlen, sista kvällen, torsdagskvällen, innan han korsfästes på fredagen, sa han, jag ger ett nytt bud. Och egentligen var det inte det ett nytt bud. Det var en fokusering av ett gammalt bud. Men det, det var nytt på det sättet att han skapar en familj, en kyrka, en, en församling. Och i den församlingen ska vi se att det här budet, att älska din nästa, har sin spets här. Älska varandra, sa Jesus. Han kallar oss till att vara vakna över våra relationer. Och det är en det här första jag sa om att kom ihåg vår första kärlek. Om vi glömmer vår första kärlek och Guds relationen svanar är en av anledningarna till att församlingsliv kan gå neråt. Det andra är att vi glömmer Jesu kärleksbud, att älska varandra. Och med det menar jag inte heller en känsla, men jag menar att jobba igenom sina relationer. Att prata med varandra när man har sakfrågor, när man har, när man har spänningar. Att man försöker jobba igenom det. Eller hur? Det här gäller äktenskap, det här gäller vänskap och det här gäller församling. Vi måste lära oss att, att hantera våra relationer. Och det är väldigt typiskt i en församling som har varit några år att, att då kommer man till en punkt nästan som ett äktenskap för det finns en, en ändring i äktenskap också. Man har en första tid och man är, ja, ska man säga, smekmånaden och sen har man några år där som kanske är alltid spännande och nytt man bygger ett liv tillsammans men man kan komma till en plats där det känns som det är lite status quo och man måste hitta varandra på nytt, på ett annat sätt. Och det är lite så en församling också. Det är lätt att man på något sätt i en församling relationsmässigt glömmer att vi måste fortsätta att jobba genom våra relationer. Fortsätta att visa uppskattning, vara frikostiga, att uppmuntra varandra. Om du ser något bra i de som du är med i en husgrupp, säg till dem. Prata om, tala om det, att här ser jag något gott i ditt liv. Uppmuntra varandra. Om man blir sårad, inte bara sätta sig i ett hörn och, och vänta på att den personen ska komma till dig. Ta initiativ till att se till att dina relationer jobbas igenom och rättas ut. Det är en del av hennes kallelse. Det är det, det betyder att älska varandra. Tror ni på det? Det är dags att nicka er annars tror jag ni sover. Jag vet att det här är en stark utmaning men det, det får vi jämt. Det är sån här grejer som återkommer gång på gång i församlingens liv det är en nyckel och det är ett ord från Herren kom ihåg din första kärlek kom ihåg det andra kärleksbudet Johannes den äldste um, han som skrev boken och de första de tre Johannesbreven ni läser dem. det sägs i kyrkofistorien när han var gammal och kunde inte gå längre han, jag vet inte hur nära det var hans död men uh, den sista gången han kunde bäras fram i kyrkan, för han ville säga någonting han kom till kyrkan, han fick bäras in i kyrkan och han ville vara med i gemenskapen. Och sen stod det att de fick bära fram honom för han ville få micken. De hade ingen mickar då. Men han bars fram i, i samlingen. Han bara sa en sak. Han tittar på dem. Han sa alla denna eller älskade barnen. Han sa älska varandra. Älska varandra. Och när ni läser Johannes tre brev. brev tänk på det. Det var det han sa. Han förstod på något att det här är en nyckel till att församlingen kommer att bära frukt och leva och multiplicera och växa, älska varandra. Det tredje, jag har några verser till, men um, ja, jag tror vi ska göra det. Jag ska läsa en vers till om det, eller ett sammanhang. Första korenti blev det tretton, som alla känner till. Problemet är att vi läser det oftast vid bröllop och sådana där grejer. Men vi glömmer att det här kommer mitt i ett samtal om att tjäna Gud. Han talar till Korintherna i kapitel 12 om de anliga gåvorna, om att profetera och undervisa och betjäna varandra på olika sätt. Han talar i kapitel 14 om gudstjänsterna och vad man gör när man kommer tillsammans. Och kapitel 13 är en utmaning till församlingen. Är ni med? Och det kan vi för kärlekens lov. Och vi läste det på bröllop och det är bra. Men den första meningen med det här kapitlet var till en församling som du och jag som sitter här idag. Det lästes i en vanlig församling. Jag tycker vi läste den idag. Om jag talade både människors och englands språk men inte hade kärlek var, vore jag endast en ljudande malm. Ett ljudande malm, ursäkta. Eller en skrallande, jag har svårt att läsa, skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Men upp, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tillräcknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättvärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting. Den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra. Och tungomålstalen ska tystna. Och kunskapen ska förgå. För vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ser vi ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt då ska jag känna fullkomligt liksom jag själv har blivit fullkomligt känt Hur består tron hoppet och kärleken dessa tre, men störst av dem är kärleken en fantastisk utmaning, eller hur? till en församling det sista ordet ni kanske undrar varför, om vi stanna på bilden här, jag ville ge en bild av det horisontala och det vertikala det brukade vi predika ofta i början i göteborg att Korset är en symbol på kärleksbjudet till Herren, din Guds relation. Och det horisontala våra relationer och oss emellan. Och det är en påminnelse idag om den första och andra kärleken. Det tredje jag vill säga har att göra med vårt uppdrag. Jag tror att Herrens utmaning till oss är att komma ihåg vårt uppdrag. Kom ihåg ditt uppdrag. Uppdraget läser vi om i Matteus 28, 19 och 20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döv dem i faderns och sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, en till tidens slut. Hela bilden kommer inte med här idag. Vi vet vad vi har för uppdrag. Och det finns olika sätt för församlingar att definiera det. Jag har i Stockholm, vi har i Stockholm, tagit den, um, det sättet som Köpenhamn-Vinjard använder för att definiera sitt uppdrag. Och man bygger just på Matteus 28, 19 och 20. Vi har kollektivt ett uppdrag att först och främst inkludera människor. Att nå ut till människor som är utanför Guds rike och hjälpa dem in i gemenskapen med Gud och gemenskapen med Guds församling. Och jag vill säga, det är ditt uppdrag. Nu är det dags att nicka igen. Det är ditt uppdrag. Du är kallad till att hjälpa människor i din omgivning in i gemenskap med Gud och in i gemenskap med Guds församling. Tror du på det? Faktiskt. Om du tar det på allvar då betyder det att du måste se på människor omkring dig på ett helt annat sätt och se dem som potentiella Guds barn. Guds rikes medborgare. Församlingsmedlemmar. För när var sista gången. Nu ska vi inte ha en handuppräckning. När var sista gången du tog någon till kyrkan som inte är med i en kyrka men är på väg. När var sista gången? Jag är lite tyst här. Och jag vet vad, vad, vad vi har för tankar. Ja, Ja, men jag vet inte om det riktigt passar i den gudstjänsten. Ja, jag måste känna att det, det passar. Men, men det passar om du ber Herren hjälpa dig med samtal och i processen, i din relation med den personen. Du vet när det är dags, när det kommer till den punkten då det är moget för den personen att kanske se en kristen församling. Och se hur vi tillber Gud och sjunger och ber och, och talar och så. Är ni med? Jag tror att det är en utmaning till oss. Det är en av Guds syften för ditt liv, att inkludera människor i Guds rike. Och när du blir tagen eller betagen av ditt uppdrag, jag lovar att du kommer att uppleva mera mening i ditt liv. Du kan ha ett företag som går jättebra. Du kan känna att det funkar jättebra på ditt jobb som sjuksköterska eller lärare eller, eller vad du nu är för någonting. Eller student. Du kan uppleva att det går jättebra. Men jag lovar att om inte du kopplar in Guds syften just med sitt rike till ditt liv kommer du att uppleva en tomhet när det gäller mening. För meningen annars är bara kopplad till det jordiska. Det är viktigt, det jordiska, att vi kör på de spåren som Gud ger oss och det ska vi göra men vi ska se att vi har en evighetskoppling till vårt liv du är inte bara en sjuksköterska du är en representant på den platsen där du jobbar du är inte bara en lärare, du är en ambassadör. du är inte bara en affärsman du är en kung som vi hörde här en, en av en. men du, du är en som, som Gud vill använda på marknadsplatsen är ni med? Gud vill att du ska koppla hans syften till ditt liv. Kom ihåg ditt uppdrag. Vi har också använt ett annat om vi fortsätter till nästa bild. Uh, uh, där står det inkluderat. Vi använder ordet inkluderad. sen. Har Flemming kommit på ett annat ord inspirera. Och jag kopplar det i nästa bild om vi tar det. Och det har att göra med att vi är kallade till att hjälpa människor växa i Kristus. Till att hjälpa människor. Um, gå vidare, bli hela och växa och gå vidare i sitt lärjungaskap. Och det är nästan det som upptar det mesta av vår tid i våra gudstjänster, i våra husgruppssamlingar och så vidare. Vi, vi söker Guds andes inspiration, Guds ords inspiration i våra liv så att vi kan växa och bli det han har kallat oss till att bli. Och du är en del av den processen. Så jag talar inte om din tillväxt i första hand idag. Jag talar om att du ska vara ett redskap. Du sitter här i kyrkan idag. Jag ska utmana oss sen i slutet av undervisningen som säkert går för långt nu eller för länge. Men, men du ska vara ett redskap i Guds hand att hjälpa andra bli hela. Att hjälpa andra växa. Och, och gå vidare. Det ska vara en kanal, en, en, ett redskap, ett verktyg för den heliga andra. Att, att ge sitt ord, sina bilder, sitt tilltal till människor. Det är en del av din kallelse. Och om du kopplar den starkt i ditt liv, då upplever du att livet är meningsfullt. Meningsfullt. Det sista. Involverat. Uh, inkluderad, inspirerad, involverad. Vi använder det i vår församling i Stockholm som är en missions förklaring för församlingen, vi använder de tre orden uh, som vi har tagit från Köpenhamn-vingad, bara för att vi tycker det är lätt att komma ihåg. Det har att göra med att i människors process att lära känna Gud, lära känna församling, komma in i gemenskapen inspirerad har att göra med att ta emot av Guds andes uh, Guds ande och Guds ord och växa i helhet och mognad som lärjunge och sen involverad är att vara involverad med sin, sina gåvor i tjänst för Herren. Där Gud vill att du ska vara involverad. Och vi har en kallas att hjälpa andra bli involverade. Så ja, jag vill avsluta idag för vi har gott om tid tillsammans. Att be för de här behoven. Men om vi går till nästa bild. Frågan är vad vill Gud förnya i ditt liv idag? Vad har Gud sagt till dig? Jag hoppas att Gud har sagt alla tre saker till oss alla. Men några saker tror jag specifikt för dig, att Gud har sagt att du behöver förnya din första kärlek. Andra kanske har hört det i sitt hjärta idag, att Gud vill att jag ska jobba på några av mina relationer, för de är viktiga. Eller Gud kanske vill förnya inspirationen för ditt uppdrag. Du ser dig som, som att livet bara går sin lilla gång men att du ser inte den, du känner inte den passionen för Guds rike som du borde känna eller du har känt förut. Gud vill förnya ditt uppdrag. Förnya dig i ditt uppdrag. Ska vi be? Jag vill uppmuntra dig att låta Herren verka i dig idag. Det är inte... Det, det, oh, hur säger man det? För mig är det inte kul om vi bara kommer hit och har en lite kul i helgen och mysa lite och se tillbaka. Det roligaste är om, om vi känner att Gud har gjort någonting i mig som kommer att bära frukt nästa vecka och nästa månad och nästa år, nästa tio år hoppas jag, i vår församlingskemenskap. Här är vi ber om det. Vi har idag tagit lite tid och läst några ord som vi vet är från dig. Först och främst för det är ditt ord, Herre. Men vi tror också att det är ditt, ditt specifika ord för många av oss idag. Att komma ihåg vår första kärlek. Att se till våra relationer. Och att låta dig förnya vår tjänst för dig. Vår uppdragsmedvetenhet. Fader, jag ber att du gör det verket i våra hjärtan. Tack, Fader. I Jesu Kristina. Jag vill be för de här tre områden idag. Men först vill jag be för det som är kanske mest känsligt. Och för den ska jag inte be att vi ställer oss upp eller kommer fram. Men jag vill be att vi bara blundar. Om det okej. Okay. Vi kan blunda en liten stund. Och sen vill jag be att du som upplevde att Herren um, talade till dig idag om dina relationer. Och det är några relationer där du skulle behöva Guds hjälp. Att ta ett tur med. Guds hjälp att, att ta ett samtal eller förlåta eller att förstå. Någonstans har du upplevt idag att Herren har pekat på det i ditt hjärta. När, när vi har våra ögon stängda och ingen annan ser omkring. Kan inte du bara upp med en hand så jag vet att jag hade hört talat till mig. Och jag vill vara med i den här bönen. Jag ska jag be för det. Är det några stycken? Så vill jag att du bara öppnar din hand som är framför dig och bara ger den här personen till Herren du tänker på eller personerna och säger Herre hjälp mig, Herre hjälp mig för jag ber nu genom din heligande att du ska komma över dessa personer som har indikerat att, att du har talat till dem idag om relationer jag ber om vishet så de förstår vad de ska göra där initiativ ska tas där samtal ska ringas. De breven som behöver skrivas. Jag ber om hjälp här och vishet. Jag ber också om mod att ta initiativ. Tack vare. Be för det. Jag ber för några stycken specifikt om hjälp och nåd att förlåta. Jag tror att det är en viktig sanning för någon här idag- att säga att Jesus förlät de som gjorde honom illa innan de bad om förlåtelse. Och många bad aldrig om förlåtelse. Men Jesus förlät. Och det är en, en av de svåraste sakerna i livet. Men Herren kan hjälpa dig att säga de orden. Och det säger man i bönen för Gud att jag förlåter. Och man ber Gud om nåd att släppa den... Ja, bindande oförlåtelse som man har inom sig. Sen ber man om nåd också att ta initiativ där det behövs och tala till personen. Tack, Fader. Så här har jag att idag när vi avslutar gudstjänsten om en liten stund att dessa ord inte ska gå glömda men att du ska påminna om dem under veckan. Att du ska påminna om det som behöver göras, behöver sägas, behöver skrivas. Tack, Fader, i Jesu Kristi namn. Försegla ditt ord här. Tack. Och sen tror jag att vi ska be för det andra området om uh, uh, tjänst. Och det här är inte kanske lika. Uh, vi behöver inte blunda eller något sånt där. För det här är inte pinsamt tycker jag på något sätt. Men att man. man uh, du upplever idag att du behöver förnyas när det gäller att känna här. Jag vet inte vad klockan är. Vi kanske har inte så mycket tid men jag, vi kan börja gå med en liten stund här. Men du som upplever att jag behöver hjälp och nåd från Herren att få inspiration igen till tjänst. Att få uh, ta initiativ in i områden där jag ska tjäna Herren. Kanske du har längtat efter det men har inte hittat där du ska tjäna i anslutning till Guds rike eller till församlingen. Du behöver hjälp från Herren att hitta din plats. Jag vill be om det här området att tjäna Herren. Ditt uppdrag. Så du som känner att det där var ett ord till dig. Jag vill att du ska